у заселених слов'янами землях, подекуди звелися до неба і храми нового Бога Ісуса Христа. Нова віра проникає в князівські і царські палати, витісняючи усіх богів слов'янської землі. Як піде так далі, то нікому з них не лишиться місця не те, що в душі, але й в пам'яті слов'ян. Лада і жива по-жіночому гірко схлипували. Як же це так, що вони, хто так любить життя, з усіх сил дбають про його торжество, тепер мають щезнути, піти в небуття. Даш Бог Ярило старанно позвозив усіх своїх братів і сестер до найбільшої оболоки батька рода. Навіть сивий-пресивий прапрадід Сварог, підмівши мітлою небо, напів велике ясне око і сумовито оглянув своїх метушливих нащадків. Самі не живуть і іншим жити не дають. Колись було спокійніше. Кожен робив свою справу, не кидався в амбіцію. Дядько Велес скопив в товсті губи і ображено мовчав. Уже й кістки його болять від трудів невсипущих, бо ж не хто інший, а він забезпечує людей їжею, а вони ще й невдячні. Сказано, малі діти хліб їдять, а великі серце. Погордою виповнилось. Погордою? Бо не знають, що то є тяжка праця на хліб насущний, Зрештою, він уже ладен покинути оте своє ремесло, насовався по світу, хай би тепер молодші попрацювали, як він. Та що ж виходить? Молоді нині не здатні розумно користати з того, що їм надбали і заповіли старі. Рід уже не гримав на принишклого, змарнілого Перуна, тільки співчутливо попросив То розкажи, сину, як же це все трапилось? Верун засунув п'якірню у вогнисту родучу прину, кинув довкола оком. Брати й сестри хихотнули, мовляв, знаємо, останньої весни підночовував у тієї клятої чаклунки золотокудрої зорі денниці, що потай від свого господина бога Ярила возила його вранці по небесному полю на білогривих конях. Старий сварог уже не добачав, і йому було байдуже, хто сидить у білій колісниці лукавої денниці. Забила хлопцеві памороки, забув про свою роботу. Палко кидався в її обійми, та й робив, що ворожив, коли вже той самовпевнений дажбог Ярило покотиться геть із золотої ложниці білотілої денниці, щоб самому шубовснути в її м'яку постіль. О, клята спокусниця! Тож недарма вони завжди остерігались кликати на свій сон невістку. Звичайно, Перун про це не буде розказувати. придумає щось інше. «А що трапилось? Нічого в мене й не трапилось, батько. Все йде, як мусило йти. Я дав своєму народові меч, аби відбивався від ворогів судесущих. Я дав народові упевненість в його моці, і він повірив у себе. Добре ж це, чи погано?» «Не поспішаймо з висновками», – обізвався гордовитий світовид. Його підвладні приморські слов'яни міцно вірували в Аркону, воскуряли дими в капищах, про інших боїв не думали, стійко боролись і мужньо помирали у браннях за свій рід, за свого бога. До чого тут поспіх чи не поспіх? Треба визначити точно, добре це чи погано, вимогливо подивився Перун на світовида. Той стинув плечима. Ну, добре, ясно ж. Далі, щоб усяка земля стояла твердо, мусить у ній володарювати твердою рукою єдин державець. Так це було од віку і в нашому божественному роду. Спочатку старшинствував прапрадід Сварог, а коли постарів, узяв кермо батечко, наш рід. Доки він був молодий, доти і лад був серед нас, а руки ослабли, дивіться, що діється. Світовид розлидачів на своїй арконі і возгордився своєю величю, Нічого не хоче, ні бачити, ні чути. Даш Бог і Хорсь, сонцеликі, брати мої, Опікуються лише тими, хто вишиває їхній лик на своїй хорогві. Стребог нічого не робить, тільки всюди крилами розмахує, а діла ніяк йогісінько. Навіть полочанську землю свою занедбав. Недаремно ж його прозивають пустим вітром, та й усі інші собою лише зайняті. А ти, обернувся до нього обличчям, сонцесяйний Дажбог, а він ложе денниці стрибає. Геотнув у кулак стрибок. Від загального реготу вийднулись у синьому небі важкі білі оболоки. Тільки рід не сміявся. Рід був ображений. То як він постарів, над ним можна збиткуватись, чинити ослух, і всі вони, отже потай, поза його спиною, насміхаються над ним усі, а говорить про це один лише відважний перун. А вже ж постарів таки він, сам це чує, не вженеться за ними, молодими. А вони ж усі стали тепер спритними, корисливими, чистолюбними, мізерними. До нього звертаються лише тоді, коли хтось зачепить його, наступить на болючу мозолю. Тоді ж Турха, його на печі, мовляв, іди, батько, помири нас, або іди, карай цього ослуха небесного Перуна, бо він порушив їхній спокій. Але не був би рід батьком і великим Богом, коли б не тямим, що Перун говорить гірку правду і нікуди від неї не подінеться А карати за істину гріх перед небесами і своїми дітьми. Настав час віддати комусь свій кормчий жезл, та й доживати свого віку у затишку, як ото прадід сварог. Але нова заковика, кому ж віддати свій жезл? Як подивитися на увесь виводок його, то виходить, що наймудріший і найрозважливіший все ж таки Перун. І Йому й вручити кермо, але ж братики його та сестриці, певно, збунтуються, їстимуть поїдом. Ще й нять таку небесну війну, що й світ перевернеться до гори дном. Ось скільки їх, і кожен тягнеться до влади. Кожен сидить у своєму ділі та й лукавить супроти ближнього свого. Ще й старого батька спонукає прикривати їхні лукавства. Дожився. Рід важко зітхнув. Сиві очі його туманились от прикрості. Гірка правда, діти мої, коли багато богів, багато і кумирів, яким кланяються, і кожен норовить тягти в свій бік. Здавна знаю цей паскудний звичай, тішив себе колись думкою, що ви не такими будете. Усі ж мої кревні діти, усіх люблю однаково, то й ви будете такими, любитимете один одного, як рідний рідного, і ніяких мерзот супроти іншого не чинитимете». Громада божеська принишка. Усі витягли шиї, наставили вуха до чого хилить їхній батько, що надумав комусь хоче віддати перевагу, невже Перуну? Своєму пестунчику, ні, кому завгодно, навіть лисому чорнобогу, тільки не Перуну. Це такий тип, що всіх змусить сидіти у своїх уділах і працювати в поті чола. А подяки, нагороди від старших, кому тоді? Звісно ж, Перуну таки. О, ні, вони вже надто дорослі, надто вкусили смаку волі владарювання. Коли на те пішло, підуть проти волі батичка свого. Спохмурнів даш Бог, роздвоївся, потроївся, і вже поряд з ним холодно блискав голубим колом Хорс Новгородський. Триво посміхався і сліпив у безтямному шаленстві Ярило. Набурмусив білясті брови, світловолосий, світовид. Стрих бог уже лаштував крила, щоб у увесь. Леля, лада і жива зблідли. Важкий характер у Перуна, посмішкою його не розчулиш. Навіть сварог лупнув оком і вичікувально сопів. Тільки дядько Велес байдуже позіхнув, відкинув свої турічі ноги на хмару і блаженно захропів. У нього один клопіт – Аби всі були ситі, а те, що від ситості народець починає здіймати колотнечі, то вже не його справа. «Я не згоден», – першим не витримав стрибок. «І я», – гордо відкинув білого чуба світовид. «У чому не згодній?» – зиркнув на них Перун. «Істина давня, єдина воля єдиного державця міцнить народ і землю. Он як у полян». Князь Тур зібрав довкола себе всі землі полян русів, наклав руку на частину подоння, шлють йому данину усі, від Новгорода і Ізборська до уличів і Тиверців. Міцніє Русь Полянська, Русь Київська. «Я проти такої державної сили, коли єдин владця кермує усім», – обурено прогурчав світовид. «Ось мої племена. Тисячу літ живуть на побережжі Велецького моря, по лабі, і живуть без владців». Навіть поморські слов'яни, які мають єдиного князя, влади йому не дають. Вічі керує тим. Демократія. О, уже й він цим словом чужим козиряє, засміявся деревлянський бог сімар Вовчище. Тільки тоді побачили всі, що й він тут є. До всього дослухається, усе нанизує на гострий погляд своїх зачаяних зеленавих очиць. Не чіпляйся, брате, до слів. «Дивися у суть!» – огризнувся світовид і зневажливо відвернувся. «Щу!» – від того болотяного чудиська тхнуло несвіжим духом. «Я вам скажу, громада – великий чоловік, давно, мовлено, теє, раптом ніби прокинувся Велес. «Це так, якщо на чолі громади стоїть справді чоловік великий, чи хоча б тямущий», – заперечив Перун і іронічно оглянув свою божеську громаду. «А то ж, як правило...» Упі, лукаві, байдуже не здари, а то їм здоїмці, що хочуть себе возвеличити довірою людей. Та й слава розуму, люди тепер стали мудрими, не гірше богів. Бачать, як лукавці кермують громадою чи вічем. «А що, в Києві хіба немає вічі?» – блинув півоком сварог. «Вічі є, але до демократії там, як каже мій брат Вітовит, дуже далеко. Хайно на тому вічі хоч писне супроти князя або його владця якого». Ого, як ославлять його волфи з усіх капищах. До віку пам'ятатиме, якщо живий лишиться. «То куди ж ти покровителю дивися?» – несподівано крикнув рід. «Що батько має робити? Знаю одне. Створити свою державу можна лише силою. Ось як київський князь Тур. Вранці утишує хозар, в обід мстить ромеєм, у вечері йде на смольнян, а вночі переймає печенійські або угорські орди». І Оскольд з ним? Все той, що взяв у жони болгарську царівну? Даш бог не пропустив нагоди, щоб і тут не підколоти Перуна. За ним хмикнув мовчакуватий Хорс. Йому теж не до вподоби болгарська царівна. Якщо вже стверджувати державу, то навіщо брататися з християнами-царями? Своїх владців немає чи що? На все те Перун отповів. Оскольд у нас єдиний, а вже ж єдин. Вибухнув гнівом Ярило. Жону християнку взяв, а з нею у терем прийшли її хрестителі і святителі різні. Всюди розповзаються, у гради деревлянські заглядають, а що шукають? Це правда, дочка царя Богориса рядівоє християнської віри, але й від слов'янських кумирів не відмовлялась. «Що за світ, лукавий світ?» Молиться старим і новим богам, і хрестителям, і чортам, бурмотів собі підніс сварог. «Людям, як і богам, треба, щоб хтось один сказав, слухайте мене, тільки моє слово істинне. Я вам даю благодать і милість свою, а разом з тим й смерть», – гнівно рубанув Перун. «Чому ж ти не скажеш тих слів, братику?» – захвилювалась жива. «Воно б, може, справді усім спокійніше жилося, аби знали, що їхній супокій...» Брежешь ты.